قرار مخترم آریزن کو دمولانا عبدالباری سیم دوارے تفسیر کران داونیس نمبر کی فتح پتوپا محلہ پر اگزائی مسجد کی گیارا چین دوزار نو کی شیر اشا زدید ملاید او پتا یا ساتی اشاہ مرکز دکان نمبر تیس عبدالر احمد لازان از دیمین چوک جنگیرار اور صوابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو په اختیار سره زړه تراشي مدي ته خاطر وای چې لګ کلک شنو حدیث نفس وته وای چې لګ نور کلک شنو هم وته وای خدا ټول غیر اختیاري دي منه دا یو خباصورن زړه ته لګ غوني وسو سره شي ته خاطر وای بس خیال غوني بیا جله غوني مضبوط شي تبیا ته حدیث نفس وای او چې دا غین لګ نور مضبوط شي نو هم وته وای خدا دري ولا داسې دي چې دا غیر اختیاري داسی غیر اختیاری وی پا دیدری وارو نیول نیشتی از احمد تو آئی فتح نی کلاچی رادا اکلا جوڑلو یا کلاچی وصو سرالا آغا جوڑلو تا منکم استاسونا کلاچی سوچوکو آغا جوڑلو منکم استاسونا ام تفشل آدو سستیدو او د کمزوری کی والله واللہو ولیو همہ اللہو دوست دیدوارو بنو سلمہ دائیو لی خاندانو بډې کې حاضرتج او قبيله دارنګ بنو حارسا دامي او لي خاندان او ليټ ابرو بډې کې اوسيو قبيله او والا نو خازرج او اوس د ډالو دا اراده کړي و چې موږ واپس کې وو دا اراده یې وکړه جنگي وهت کې د دشمنانو تعدادو تقریبا درې زران او په اسلحه مضبوطو او د مسلمانانو تعدادو څو زوروري بیا په اغیی که مومن موس دا مسلمانان موز تا اولادو چه دا غطیم که ویده عبدالله ابن عبای ابن سلوله سراد دریوسه و ملکرونس دا پاس دریسه و یا دریسه و سره را وپس شده و یه را زمون خبر منینا حواسی چه دنو دیده که اوزمونگ با دی کافر و کتراکی ویده نمونگ ته نزو ویده ندی را وپس شده دا, دا دور دار نوری اوس دیوی یه را چه دا دور خلق لدل اوز دید وې زمونږ بمزور خو به څلم مضبوط کړي پیغمبر علی سلام نه دتلې خدا کې لړل نذیرینو الله رب ال عزت ای کلا چې هم کړو اراده کړو زړکی سوچ کړو جوړلو د سستې دو والله ولیهوا الله و دوس درید والو دې دېړلی والو تاوي چې جاوي وګور تا سستې دو اراده کړو وګور د الفاظ موږ د سکه موایا چې الله وی والله ولیهما الله دوست د د و زمونږ د پااره د دی نه لوی خبره د خوشکت می ببل کممه زړې خوڅو چې رااج د هررکه او دا زمونږ د پااره لوی ثبوت دی چې مونږه الله دوستانی واللهلی یوهما الله او دوست د دوړو داسې خلکو ساحده چې الله کله وي زما دوستان دي کله وایي زهې ځایمه کالا اولهکه حزبلله دا زم ډله ده نو بیا هم بې خوند را پاسیو په سهاب اعتاس کوي وال اللهپل خاص پا اللہ دے زان اس باری مومنان اس توقل ستوئی بازی خلق کوئی اسباب پری دا بددازم ان پا اللہ توقل لے امام کرتوی رحمه اللہ وی من کالا انت توقل بیتر کے سببی بی. انت توقل یکونو بیتر کے سببی بی. فکت تعانا فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی چاچ داوی چی توقل پری خودل دا اسبابو دی او ایدې د پیغمبر په سنتو اعتراض وکړي نه اسباب مهیا کړو په اعتماد او تمکل بروسا د الله او ک ولاکد نصرکم الله په بدرین یقینا الله اساس اندات کول په بدر کې انتم ذلۃ و ایتکمزوری فتکل الله و یریګید الله لنا لعلکم تشکرو میه بارځتا شکر ادا کړئ استقول للمؤمنین تله جتاو مومنانوتا جنگي بدر کې مسلمانان لغو کافر ديو ناسابي مسلمانان دري سهو کافر زرو اټلاراله چې کافر له نور امداد را روان دي نو مسلمانانو له الله تعالی کې طرح دا تسلي راولې کلا ترغې بي ولا ورکو چې گدې سرا انسانان رازي نو زوب ملائکه راولېګم استقولو للمؤمنین تله جتاوي مومنانوتا قلن یک فی اکم آیا کافینا دستاسو دپار دا خبره این یم ادھا کم چیم دادو کی دستاسو سرا رب دکم رب ساسو بسلاسة آلاف من الملائکتی قدر اوزر و ملائکو منزلین اچرا کزی قلشو بئی رالی قلشو بئی بلاو لنا ان تصبرو کتاسو صبرو کم و تتکو زانم بچک دنا فرمانای دا اللہنا و یا تو کم اورال دی تاسو من فورهم هذا من فورهم هذا ما نقلده في النشاء القرآن رحمه الله كسي دم يعني ويا توكم او ديرالة تاسده من فورهم هذا فدكت رنگا يعني كده قصرازي دادري ذرا كافر قصرازي فدكت دي الله وزما فريحتي درالي يوم دتكم ربكم امداد بو كده تاسده ذرا رب ساسده بخان زدي الاف من الملائكه فبنزو ذر ملائكه مصو مين تنخبل غولي نخبل غولي عالم ذکر کين غالبا شاولی لله رحمه الله دي چا غوي دنه غول مطلب د دې چې پټ کې بي توللي او سونه به مخښت کړي پسفاو اسونه برادين اماج الله الله داد فلي وهم او غدا بنزو ذر ملائكه را لې گل ذري را لې گل را لې زر ذور را وقال لاي وفريق تر علي گله دي دا زري سلر علي گلد 3000 و 3000 و 5000 و 3000 و 5000 الله دې حکمت ذکر کوي وما جاء له الله نو گردد له الله د امداد ما ليكو الا بشرا لكم مگر ذراست اسو د بارا وليطمئن قلوبهم به او دې لپاره چې کلشي ذلن استاسو بري امن نسرون د امداد الا منند الله مگر طرف ذلانا اللہ عزیز الحکیم چزورا ورد و حکمت والا دا خود زدہ دا مضبوطیہ دا پارا اللہ را لگلی جدو مومن مسلمان زړه مضبوطی گنینو امداد خدا اللہ لازکی دیں دا ٹولی پز مکہ کی نا شلخہ کھولے خدا الله د مومنان زړه مضبوطا ہو لیک دا طرفا من اللزینا دا امداد الله صلحہ کھو دا امداد الله رب العزت صلحہ کھو لِيَكْ بَعْطَرَفَمْ مِنَ الَّذِينَا <سؤال> دیده پارا چالاککی <سؤال> اللہ <سؤال> یودالده کافرون او یک بتاهم او یا زلیلکی دئی پیان کلیبو خائبین او بگرزی دئی خائبین ناومیدی کون کی او بگرزی ناومیدی کون کی لِيسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْعُونَ نشتہ تاد پارا دیختیار نصش بناداد اللہی دا امداد میز کون کافر کافرګي او ډله علاقه کم او چې کم ځان دی پاتې شي پین کلیبو خایمین جواباسو ګرځي ناو مه دي که ان کې نا امیده لیسلا کمن الامر شیون فجنغه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو کافر بغټو وشتو او ویژه څنګه یو کان دې کنه ستوا د پاسنه پټ کړیو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې با تیری تیرې دو عالم الغیب نو د ۶ ۶ ۚ ۸ Шدی قیله ۓ ۶ اغیق پا کی خدا پیغمبر علیه سلام ها کن دی تپری اوتاو دی کالرا پاسی دو نیو کافر اقو اولارو اغفه گتھ بان دی نبی علیه السلام او ده نبی علیه سلام اچون دیو لگی دین تا خامق قاخنا ماد شکر دی کالا نبی علیه سلام ماد شل پیغمبر علیه صل 때문에 یو خبر اکلا تو ای establi lights و قومن شجو نبیا هم اغه قوم به الله رب العزت څنګه کامیاب کی څخپل پیغمبري په ګټه وشتو او مخامه خونه ولا ماستو بس کومه کامیابی قابل نه دي دایته بهدايت څنګه ملاويږي کیف يهدي الله دا کیف يفلح قوم څنګه بهکامیاب کی اغه قوم ترې ته بالله ترې د خپل پیغمبر غاخونه باکې نه نه دا دا چې د هدايتو تن راځي دی هدايت تن شيرات نه الله دایته نورولېګل ليس لك من الامر شیون نیشته ده ست ده پارادایگ ډېر نسه شي او يتو عليهم يا الله مهربانيو کی بدای او يا عذابهم يا باذاب ور کی دیلا ان هم ظالمون دای دي ظالمان مطلب ده علی چې ظالمان خودی او ایمان ور کولا نور کول په پیغمبر استاله اس ندی کې دې شي زول ایمان نصیب کما او شوم داسې په جنگه حب کی چې کم سړي ده نبی له الصلاه و السلام ترا حضرت حمزه رضی الله عنه توله ستوټی کړو وحشی ابن حرب رضی الله عنه او هند رضی الله عنها خدا کاوندو دوه حضرت حمزه رضی الله عنه سره ډیر ظلم او زیاته کړو او چې ایمانو او تعالی نصیب کو تر نصیب شوی ته خصوصیت پکې به وو طلب د ایمان په پکېونو الله تعالی نصیب کو الله یې ستای اختیاره دی پیغمبره زه ما خو ایمان ورکو ما په ایمان بریدم وللله ما فی السماوات و ما فی الارض دا اختیار د الله و کدا اختیار د الله رب ولیدت په لاس کې نه و بلچ په لاس کې هر سړي با خلق په روانه الهدايت ورغو هاه بس دغه کته نور به دغه نه نه د اختیار الله راس کې کدی وه جناب نبی صلی الله کوله ته اید زړونو کګون کیا جماعت له پدین باندې مضبوط الله مااف سماات او ما فلارړ د خاص الله لاره دغ س جاسمانونو کې اوغس چېمکه کې یا غ فلی منشاو دخه کوي چاته چو غړي په یوازې به منشاو اوذا بر کوي چالاه چو والله غفورو رحم الله د بخم ک مهربان یا یلهنا منو ترخب بر کوي انفااقوي سیل اللهله الله و د زما زما مدین معلو لوه یا یلهنا مننو ایمان والله مدنه خ ریګه هو الله منه کوي د سودنا نو دا د سودنا چې مان شي سړې نو هم دا هم ترغیب دي په یو طریقه یا ایه اللذین آمنو ایمارو لا تاکولوا ریبا مخری سودا ظافا مزافتن د چون په چون باندې وتقوا لا او یریګ یلانا لعلکم تفلحون دې به راځي تاسو کامیاب شي ګور مخ کې او ما او ما فالو من خیرین دې لږې الله زینا شکرینكما د دې دې کې الله بیا ترغیب ورغی الله مال الګا او سود مخره شړیا سوربه سود کوي الله سود پرېدې کامیاب کامیابی خلک سوي سود کوم دې کامیابی الله یې پرېدې کې کامیابی وتک النار التی ویری گئی داغه اورنا اوعده للکافرین چې تیار کړه د پارا مطلب څه دی سود سارا بغیر د توبې د دنیا نه تلو بددا د دوه خټې کټ لقد فعل الله يسوك سود كي ثمت دي ماسه او كي ودى الله دو دشمن ذاك اغدو ذخ دين فاطي الله والرسول تابداري وكيد الله ودو پیغمبر لأ الله كم ترحمون دي ده پالا چه بتاس ورحم وكدشي وصاري وإلى مغفرة تن قران دي شئي بخنة تا من ربكم ساس ودرب ده طرفنا وجنت او حق عملون تا چه سبب ده ده جنت دتلو قران دي شئي بخنة تا ساس ودرب ده طرفنا و جننت اوړه نشي جنت تا جنت کوم دای کړه دا منډه بوته وي په دیو جننا الله ما عل سرهم الله وي د دین محکی لف مضاف لفظ محذوف دی اغه د اسباب الجنه الی اسبابها من الاعمال الصالحه و روان مشي جنت تا یعنی هغه عاملون ته چې هغه سبب د جنت دي بایسي جنت عرض السماوات والارض که پلنوال داغی دست مانون و دزمکو مرا دین و عدت للمتقین چهار گلشه ده پرزگار و ده پارا اللاوی ده جنف زما گور زماع اوستا پلاس کین و یولار روانی دل دین بطه یو طرف تمخ که روان شپین نور کار په الله بند اوست پارا چه اغلار سی ده اغه کارام ده داغی دشمنانم ده تا اللا خولی دین داغی دشمن ده بچه و وصله ام در کرده ده طریقه یې دا غوښلي دی استعمال خو دې دا ډېره د امن او ډېره بهترينا ډېره آساناله ده د جنت او الله دې مونږ او تاسو پر دې کې بېداري پیدا شي او الله دې وسه او طاقت او توفيق را چالي دوه راکړي الذين غسان الله دې جنت یې ارشید پرېسګار الله پرېسګار دي سو کو الذين غسان ينفقون چمال لغی پس رعی پس سر رائی پا خوشا لئی کیں وزور رائی پا تنگ سیا کیں پس سر رائی پا تنگ سیا کیں پس سر رائی پا تنگ سیا کیں یعنی دور سرطنو کی مال لگئی او دا ضروری نا دا چه تلکونا وزرگونا لگا روپای خور کا خوپای اخلاس سرا والکاظمین الغیضا او خریغوصا ولا فینان الناس او ما فی کئی خلکو تا واللہو يحب المحسنین اللہ من اکید نیکان و سرا وال ځ ذا فو فاهشتن او کسان چې کې کار د به ح او ظلممون فسههم یا زمو کې ب خپل ځان ذکر الله یاد الله و متکی غ د که متې د پاهده ضروروری نه اللعا اللعا. ده چې کنیدي به د هرګنانه محکو او بچي نه ګونه به تې باخه به غواړي چې کلتې غنا الله عام الله پس دخبرفري زنو بهخه غواړي د پااره د اما يغفر الذنوب الا الله سوق ده بخون کړه ګناهونه سيواله الله نه ولم يسر اوديهم شواله نه کئ علاما باغي فاعلو چديس عمل کئ هم يعلمون اودي پويګي اولئک دغسان جزاءهم بخناده دي, دي مغفرتون با جزاءهم بدلد دین مغفرتون با خناده بر ربهم له طرفه دربد دینا وجننات جنتون بي تجریچ بحیقی با من تحت حال انحار و لان دیداغین نهرون خالدین فی آمی شبئی پدیکی ونیم آجر العاملین اور دیرخد عجر دا عمل کونکو قد خلت من قبل کم سنانون یکی نن تیر شوی دیستا سنمخ کی واقعات تسیرو فی الاردین اوگر دیز مکہ کی فنظرون اوگو رئی کئی فکانا کبت المکذبین چی سنگو انجام دا در اغجنو بیان لینناس دا بیان بارا خلقو ها اسم اشاره دا, دا, دا ست حسن امام قتاده ابن جرید رحمهم الله تعالى بيوي الاشاره الى القران دا اشاره دا قران دا یعنی ها ذا با بيان للناس اذا بيان للبارا خلقو وهو دنا هدايتني اما وزتنا نسیت دیل المتقین دا پارد پر ولا تحینو سستیام کوئی سستی مخکار کوي په مقابل د دشمن کی ولا تحزنو تیہو سلیکی گئی ما با انتم یعنی حمت مبائلی با انتم الالان اعتاس بیئی زورور ان کنتم مومنین کیئی تاس مومنان کمومنین تب زوروری این یم سسکم کرون هسییدلی د تاسو د خم د خیر د صبر کوي کنه نه فقط مسل کوه یې ن زخم فقط مسل کوه یې ن نه صیدلی د کوم کافر دهقر هم مسلوو زخم پشاندهدي په ب کې وتلګل ای او دا غورې نو داويلوها چې مونږ اړه و راړو د لراابنم ناسې په م د خلکو کې عالم اللهلهامنو د دپاره چلهکاره کېګسان ټمانې راړیدي وَيَتَّقِ هَذَا مِنْكُمْ سُودًا او جوړ کی پتا څه کې شهيدان الله وي د جهاد او دې کلام غلب رزي او کلم القرشيان کېږي الله د جهاد د مشروعیت خو علت هم دا کوي يذ مومنان په کې ښکار کم دنيا تا او شهيدان په کې جوړ کم او الله لا يحب الظالمين الله مين ان کې د ظالمانو سرا ولي محصل الله الذين او د دې برنامه د جهاد پر اساس چ خالص کی الله هغه کسان چې مانو راولې دي چې پاکي الله له محصا چې پاکي الله رب ال عزت ال الذين ها هغه کسان امنو چې مانو راولې دي جهاد سره مؤمن مسلمان پاکي کې ويمه او ختم جي الله کافر ام حسبتم اياتا سو گمان کوين انت تدخل الجنه چې ور دنب شي جنتا فلم يعلم الا الله او الله نبی ښه راکړی یا غسان جہادومنکم د جہاد کیسه تا سنا ویعلم الصابرین نبی ښه راکړی صبر کوم کی الله رب ال عزت وای تاسو دا خیال لئ چې جنت ته بدغه سیلړ شي ننه الله او سب مجاهدین مخارکم او سب صبرناکوم مخارکومه چې په وخت د تکلیف کې په دین باندې کلکیږي سوق او په وخت دا ضرورت کین کافر د سینه سوقني سي الله ادا بخارکومه جنګی بدر کې اوس نو سم مسلمانان پکې نو شامل هغه ته مناو کړه هغه ویره داړم به غزا وا کوم کولی کې شریک شوم زه به خوا هغه به بیت مننه کول چې الله زمونږ په جون کې بل غزا پیخا کې چې مونږ به کې شریک شو الله رب العزه توې ته مونږ سوالونه کول او چې کله هغه مو کړاله امیدان د جهاد په مخامخ سوی دشمن سره دخ ترالا و بیا تاسو شاکر دشمن تا تا اللہ دا دی تذکره کئی خوگوره دادا صرف یا غیل دا تنبیه پتور دا دانا دا جگنی دا غیل بد دی منگو تاسو وایو تا گورا جنگ و حد کی شاکره و تختیدلیو نتختیدلی نو و لگو تیم لپیه بطر آغلی و و بیا الله مضبوط کلو و و پس یو و دا غیل تذکرم قرآن کئی او باوجود دا غیل قرآن وی رضی الل ولا كذافاء عنكم الله امام माफ کړئ عزتنا رضایما ما माफ کړئ عزتنا رضایما نو بس زما ستاس اختیار نشته یم ګم دې خلق کلا وک ولکتكم یقینا ویتعصوا تمنون الموت چ تاسو غوخت مرګ امام آلوسی رحم الله وای المراد بالموت هنا الموت سبيل الله تعالی وهي الشهاده مراد بدیځی کې د مرګ نه مرګ دې پلار ده الله کې او هغه شاعت دې سم مطلب چې د شاعت صراح قران وایي مړوت موایا او دې دې کې الله وی ولاکت کن تم تمناون الموت تاسو غوښت مرګ مرګ دې نو مرګ غوښتلو غوړې دې غشنارवाडी چې خدای ما مړ کړي او مراد او دې دې کې وی تمناون تاسو ارزو کوله تمنام کوله مرګ دله مرګ د مراد مرګ د شهادت نه دی په دې کې وته قران په خپلوي چې مرګ مارګ او دغه کې وته چې مړو تمه آیا په اصل کې قران کیسه خلاصہ کړی و چې ژوند به ولاکه لا تشهورن ته پنه پويږي او هغه ژوند سره سره په دې بدن باندې اطلاق د ميت جائز دی چې دا بدن مړ دی روح ته وصل دی زګي د خدای سره نکاح جائز ده او جنازه په زکه چایز دا مال زکه تقسیمې نو د دنیا په احکاماتو کې مرلې او د آخرت په احکاماتو ژوندې دي هغه ژوند څنګه ژوند حقیقت باندې الله پوه دی تفسیلاته الله تعالی علم ني ولا قد کنتم تمنون الموت کینن وای تاسو چې غوښتم ماګ من قبل ان تلقوه مخید ملقه مخیدون د سره فقدرایتمون تاسو الی دای مرګ په ان تم تنزورون تاسو او تقتل باقي خبره بل شي و ماصاب ابن عمر رضي الله عنه سره اجندا د مسلمانانو او عبد الله ابن قميه قميه د کسش پسپيره و نشي دي وکافر وكيو اغه په نبي السلام حمله وکړه چې کله مصاب ابن عمر وکتل لته دې په نبي عليه السلام حمله کوي وړي اغه د نبی عليه الصلاه والسلام شو تا شو دی کافر غزار کو په نبي عليه السلام جوړيدي مخه تا شو چيلي مخه تا شنو د اولګي د قطور را پره اوته شهید شو دا غچ غکړه چې ایما محمد صلى الله عليه وسلم قتل کړو او شیطان دا आवाज لګنور تیسکو هغه م سره ملګری شو او اعلان وشي چې محمد صلى الله عليه وسلم قتل کړی شو مسلمانانو د لاسه توري پریواتي hebat کی شو و يرې جنبي عليه السلام مفات شو اوس ومنګه څه کو نو سخل کوی چې رسول بس کعو او پانصارو کې یوسو کسانو یا پورے یو قبيله ده او به هرحال س کسان پانصارو کې اغه وی چې کلم محمد رسول الله فاتو نو موږ بجن څکو راځي چې و جنگي کو کم مقصد به پاره چاغه جنگي دله وغه له بجن کو بس خبره خلاصو نو الله د دې تذکره کوي چې تاسو د نبی عليه السلام د وفات اوات سی وری ده نو دمره پریشانه چې توري ملا سونو غورځي او ایدا څه خبر ده او محمد رسول الله او وفات دا الله برداش کوي هغه به وفات رضی الله چې هغه فتش دین مې پریږیسه دا په دی باندې الله رب العزه لګه تنبیه ور کوي صحابه اوله امام محمد او نه محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر پیغمبر دی قد خلق من قبل الرسل یقینا تیرشیدی محدددنه پیغمبران افهم متا نو کې وفات په خپل مرګ او قتلایا او وجهلش انقلبتم على عقبكم وطسبوا وليبخلون دنباني تصب دن بري ده او یاد ساته و من ين قلب على قيبه سوكتوا وليبخلون دنباني د دیننا فاليه سر الله دي چري سرر مشور وقل الا لا شيء لنغني وسيذل الشاكرين ضربه چ الله بدلو ور کی شکر گزارولا وما كان للنفس ان تموت نشته تاکب دیو نفس چمڑشی اللہ بی ازن اللہ مگر پا حکم دا اللہ بامری کتاباں لکل کڑی دی اللہ لکل معجلن دنیٹی والا کتاباں مفول مطلق دا فیل محصوفا کتاب اللہ و کتاباں لکل کڑی دی اللہ لکل معجلن دنیٹی والا ومن یورد صوابت دنیا سوک جغاری بدد دنیا نوتی منہا ورب قدل رد دینا رمان یورت ص بالاخره سوقی غاڑی بدل د اخرته او تی مینها ور بک دل رداغینا مطلب دی چې سورہ د دنیا بدل د غاڑی نو سورہ زمنګ خوخه دوره بوله ورکو او سوق د اخرت غاڑی نو دل بوله ورکو سورہ البقره کې خو الله وی چې نیک بخت هغه لکه دنیا و اخرت ګوړه غاڑی او د دې کې لاده دنیا په گفتو والو باندې بد ذکر کین چې دنیا مغه غړا اخرت غړا دو دنیا غختون ګل اخرت غختون کی زن لزان لکڑی نی مطلب دا چه باز دی چې بازي داسیدی چې پنې کمل دنیا غواړي او بازي داسیدی چې نه کمل صرف آخرت اللہ دنیا سب کو. اخرت لا کای الله رب العزت وایي چې پنې کمل دنیا غواړي نو سب سبدله درکو که اخرت غواړي نو هم بدله درکو بدلا اولې د نه کمل بدله الله زایکینا هغه بدله بدله کر کین نو نه کمل باندې تعالی لوی شه غختل پکارو دنیا به سره پنیک عمل آخرتو غوڑا و سنجز شاکرین زرده چمونگ ببدلورکو شکر گزارولا تو اکا ایم من نبیین دیر دا پیغمبرانونا داسیو قاتل ماهو چه جنکڑو پملگرتیاد آگه کی ربیونا کسیرون دیرو خدای خلکو خوحالتی سو فماوحانو دی بزدلشوینو لما دو وجد حقی تکلیفونونا حصابا هم چه رسیدلیو دیتا فی سبیل اللہ پلارد اللہ کین وما زعفو او نو سس شوی وما استکانو او نیواج زکر لی دشمنتا وما استکانو ما خضعو لی فهم دشمن فهم دشمنتا نو کا تشوی واللہو یحب الصابرین اللہ مین قید صبر کون کو سرا ودک لکید ان کو سرا الله اک لکش زدی صور تکلیب برازی زیاد نزیاد جیاد کی با مرگ راشی مچ مرگ راشی نو شہادت دے وما کانا قولا هم نبواوین آددائی چه کلا با تکلیف را غی نو دی بسوی ربنا اے زمونگا ربا اغفر لنا زنوبنا الا ان قالو مگر دی بداوینا کولا ربنا اغفر لنا زنوبنا اے, اے رب زمونگا او بخمونگ تا گناهون زمونگا او اسرافنا و زیادت زمونگا فی امرنا پکار زمونگی و ثبت اقدامنا او مضبوط که قدمون زمونگا و انصرنا علا القوم الكافرین او زمونگ امداد و په و مقابل دا قوم کافر که نو اللہوی <سؤال> ماسی چلوکو فاتاہم اللہو ورکڑ دیلر اللہ ثواب الدنیا خیست بدل دا دنیا ثواب الدنیا بدل دا دنیا وحسن ثواب الاخرتی او خیست بدل دا آخرت یعنی اللہوی دنیا کې بین مولا بدل ورکڑا و آخرت کی بین مولا بدل ورکو ما واللہوی حب المحسینین اللہ مینہ کید نیکان سرا یا ایوہا لذین آمنو اطیو اللہا یا ای آمنو زجر ورکی مومنانو لا په اتبا د کافرو یا ای آمنو ای ایمان والو ان تطيعو الذین کفرو ک تاسو تابعداری وکړه د کافرو یردوکم نوابلای تاسو لرا علاک بکم پپوندخ بلبانی پپوند تاسو پتن کلیبو خاسرین مشیب تاسو داوانیان علی رضی الله ان هوایته مراد د کافرو نه په دې دی کی منافقان یعنی المنافقین فی قولهم للمؤمنین عند الحزیمتین وی کلچه بتکلیف راغی دی منافقانو با مسلمانانو طبی ارجیو الی اخوانکم زیخ پلو رون سخا ودخلو فی دینکم اخ پل زور دین توردن نشئی دا دین پریلے شدی آقا زور دین توردن نشئی فاللہ رب بلی ذاتوی چید دیونا منعی گوری کنینو بدین نبا مواری او بیا بتاوانیان شئی بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ دی مددگار استادو اللہ دی دوست استادو او هو خیر الناسرین او دا اللہ دی ډیر بهتر دین دیانو نا سنول کی فی قلوب الذین زر دې چې من بواتو پزرونو له کافرو کې اروبا یارا دما په سبب دې اشرکوا بالله چې دوی شریک جوړ کړي دي د الله سره ما دے دے دے اللہ غسلم یونزل به سلطانا کنه ویرا لګل الله بغیدل وما واهم النار ودې ده دې اور او بي اسمسوا الظالمين اور ډېر بځای دې د پاتې کېدو د پاره د ظالمانو الله ته دشمن ته مخه مخشه کافر سره مخه مخشه د کې جدنو به ګوزدلی وځو اچو ير بوله ځل کې وځو مځه ولي د یې اسباب د پیدا کډینی ځکه چې د هي صدر او برخیدار ما سره جوړ کړي او هغه برخیدار او صدر چې د هغه په د دوی ځای به اور کمزوري بټي ځای لاسه چوله دین الله د دوزخ تبزين ولا قد صلقکم الله منافقانو هغه به وسوسه ته مسلمانانو ته وګورئ دا پیغمبر خو رښتینه پیغمبر ځکه نه وي چې مونږ کله راتلو د دبوي مونږ سره الله دا غلبي وعده کړی دا به تاسو له غلبه در کوو او دوی دغه حالت تاسو وګورئ الله رب العزت وي چما ګور خپل وادرشتې نه کړي ده او دا فتح چې په تکلیف باندې بدل شوا فتح چې په تکلیف بدل شوا د دې وجه سره الله غوږ ذکر کوي ولکت صدقكم الله یقینا الله رشتې نه کړي او تاسو راو د خپل استحسنهم کله جوجل دا صدا کافر په اذنی په حکم د الله حتا تر دې پورې اذا فشلتم جدا سوس شو و تنازات و جګړې مګळा بل امرې پکار کين تاسو ته د اسنه فرماني وکړه د خپل امیر مم بعده ما پس د دینه اراکم چلتا اوس ته اخو دل ما هر غلبات تهبون چې تاسو خو خووي پنزوس کسان نبی السلام په یو درکينول وي غربه و تاسو بدلته خو زینا کله چې کافر په تخديدو شو نو دی وي بس د پیغمبر السلام حکم خو تر جنگه پوری وو وسمونګ را کوزیګو نو امیر منکلو عبد الله ابن جبیر رضی الله انه منکلو یو څوک صدا غسر پاتې شو او هغه پاتې شو هغه نور د نکتر کوسول چې کله خالد ابن ولید رضی الله انه دا دره خالي ولیدا نه په غیره تاو شو او یو بل کافر چې هغه 200 کسان ځان تر کړو د مخی غاډی راغی او خالد ابن ولید د شا غاډی راغی نو مسلمانان مس کې راګی شو نه سافي عمله پیرا که عمل پیرااله مسلمانان ډیر شهیدان شو اویا کس شهیدان شو نور زخمیان شول نو الله رب ولې دا توي جدي اساسه د عمل نتیجا چې د خپل مشر او د امیرم اونمرله را کوسوي او د غي د وجنا هغه راغلي غلبا هغه په تکلیف کې بدل شوان منکم م یریدو دنیا زني اساسونه هغه بي چغوالي دنیا او منکم م یریدو الاخرته زني اساسونه هغه بي چغوالي اخرت او ثم بیا الله واړو لی تاسو هم د دېنا لیبتلیکم صد پاره بیا الله تاسو واړو لی د دېنا لیبتلیکم ور قرآن بیا سټه ذکر کوي چې امتحانو کې بداسو دا نوې چې لیو عذبکم بلکی ودا دله امتحان در باندې وکم ولکد افانکم او یقینا الله مافي کړی د تاسو الله زما دي قسم ما مافكر دي لام دا, دا تاكيد دا پار دا قسم ولقد زما دي قسمی افان کم جلا دا تمافكر دا كلك خبر دا الله ما مافكر دي بس خبر ختم والله زو عل فضل على المؤمنين الله دي خواهند فضل بخبل مؤمنانو العل المؤمنين پا مؤمنانو بانده دا دا جنگ بدر دا یو دو آية تنوان بيا بس خوما استو سعيدونا کلچب مختل تاسو ولا تلغونا بشامن قتل بجنګي هوت کی تا جنگي هود واکی دا کله چې بمخد لیداسو یانه دا, دا کافرو حمله چرالا او دا اعلان کیو نو आवाज باخته شو مسلمانان یو خروانو نبی السلام आवाजونه کول او یو جنگو شور او आवाज وخت تر رسیدو الله رب العزت دا غی حالت تذکرہ کوي اس تو سیدونا کله چې بمخد لیداسو ولا تلغونا او شاتم نکتل علی حدین یوتندا والرسول يدهوكم في أخرىكم بغمبرة بللعي دروستو ده طرفا فحصابكم ورسيد تاسو غم من بغم سرد غمنا يعني يو غم و تكليفه هغداو چه السلام ده بل بلدهو چه مسلمانان شهيدان شو یا فحصابكم ورسيد تاسو غم من غم بغم من ده وجه دهق غمنا چه تاسو رسول بغمبر تا پیغمبر علیه السلام مرتبه نه خالی کوئی تاسو خالی کړي و دا پیغمبر علیه السلام د پاره تکلیف نو دا بل تکلیف چراغې نو دا هغه تکلیف سم دا هغه تکلیف دوا جنو لیکا الا دا, دا الله رب ال عزت و لیکا الا دا بیان د ته لکو چې غم جن نشي علامه باغبان بی فاتکم جلل اساسنا الله دې دا ذره بیان مې د تزه کوکو ته کما راغلی غل ابوا چا غدن لړه راغلی غریمت او غدن لړه دا دی له چې په دې غم جن نشي ولا ما اصابکم اغنه باره تغلیف ته رسید تا اسوتا والله الله پاک خبيرم بما تعملون خبردار دې اساس په عملونو باندې راغلی غلبت لړشی تړې په خپای کني خطا الله دا حالت ذکر که من دري ذکر کو چې دا دې وځنه او شوا په دې خو نور خبرغان پکار دې چګره ګوره راغلی غلا به زمونږ د عمل د وجه نه لړا ور سره د عمل سره الله اٹګهلو لو کذا فانكم ما معفکڑیه یعنی سبب مختاره شو ها دغه نفس الله خپل د مهربانی اعلان وکړ الله دا بیان مې دیلو کو چې دغه غلبي پس خپکی گئی ما بیا الله غلبا درکې سمعان زلا علیکم بیا الله راولیک پتاسو ان با د غم پس د غم نه امانته امن هغه امن سو نواسن د ټوتا د خوبه یخ شاطعه فتن ټوتا د خوب, خوب په میدان د جنگ کې دا رحمت د الله دی زګا جدهغه ټیم کې سړې دا زګای ته محتاج دی خوب کیږي نظر ته وې د شپې دغه ټیم کې خوب دا د بدرې و د ځل ورته علامه ده او په دوران د تعلیم کې علما ذکر گئی خوب دا د شیطان علامه دا دا شیطان ټنګي چې دغه ټیم کې سړې و دي کې په الله وی یوډه لواچه باغی خوب راغی یغ شاطه فتم منکم پټولې یوډه لستا سونا اتای فتون بلاډلا قد اهمتهم انفسهم غم کې جوړي وخبل زانونو دا منافکانو دي چې نو سر د اسلام غمو نو سر د ريغمو چې مسلمانانو سره نو سر دا غمو چې پیغمبر علی السلام ته تکلیف ورسی او بده د خپل زان غمو وسره یظنون بالله غمانون کول دای په لبا می غیر الحق کی نا جائز گمانونه ظن الجاہلیت گمان د جاہلیت د زماني یا گمان د جاہلانو الفرقه الجاہلیه گمان د جاہل فرقه یعنی د جاہل ګمانونه هغه گمان سو علامه علوسی وي ظنوا ان اخلاف وعده سبحانه حاصل د دې گمان دا و چې الله موږ سره وعده خلاف وکړا له دا خو د جاهلو د کافرو ګمان هاتته د مسلمان صف کې ولاړی منافه او په الله دا ګمانونه کوي یا کوونه به د منافکانو پخلوله نام امرې د زمونږ د پاار د امداد نه من شو انشي دف نهسه ش موږله بهرممونله ف هې په دا به په داسې اندازوي نه بیا اسلام ته بدرېدل او بله پغبره مونږ سره خوله د غلببي واده کړی را پته بمولای یي بیا يا بدهوي لو کان لنا ته وزمونده پارا من امر د غلابینا شي او نس شي ما قتلناها ہونا مون بنو وجه لشي پدې زای کی مطلب بیسو وره مطلب ته گو کی رہی بي بي د پیغمبر دروغ و وي ولي الله تج خبرو کن خلاف کوينه کوي کنه لو کان لنا ته وزمونده پارا من امر د غلبین اش یو شي یعنی که زمونږ په پاره د الله د طرفه د غلبې واده و ما قتلناها هنا مونږ بنوځل شي پدې ځای کې یعنی زمونږه مالګری بنوملو خو دا خو الله وعده نه وکړي کنه د چته ده ځان نویلو نو کول د اور د جواب لو كنتم فی بیوت فی بیوتکم قوی تاسو بخل کورونو کې لبرز الذین نخا مخبرتوا غسان كتب علیهم القتل تمګار شهو باغی باندې قتل الا مزاجهم زاینو دا غیتا زاینو د اړه خپلتا یعنی دا چې کم دی چې مړ دی د پدغه ځای کې مرګ لیکره او که جنگ نه نو بدل تراتلو ولی ابتلی اللهو الله دا کار ولی وکو فعل الله هذه الامور الله دا کارونه وکړو مسلمانان روستو د دې کې مخامخ شو کافرونه مردار شو مسلمانانو نشهیدان شو زخمیان هم شوو کې دا ولی ابتلی اللہو دید پارچ اللہ امتحانو کی ما دا غصہ فی صدورکم جستاسو پسینو کی دی ولی محصہ او دید پارچ اللہ پاک کی ما فی قلوبکم اغصہ جستاسو پسینو کی دی واللہو اللہ پاک علیم بزاتی صدور وادے پخبرو دسینو باندی ان اللہزین تولاو منکم یکینا ناغا گسان چواری دلستا سناد یو یوم التجمعان هغه غرض چې ما مخکښ جوړلې ان مستدلهم شیطانو یقینا خو یول دی شیطان ای بازنا کسبو په سبب د بعض یا غاملونو چې دی کړو ان مستدلهم شیطانو خو یول دی شیطان یې کم کسان چې په دغه غرض باندې واپس شو دا د دا د عمل نتیجا دي ځانګ یو هوټ په موخه باندې چې کم خلق واپس ټول وګورا نو باسکیدون سمراتین یا خدا له چا منافقان ته نه مراد دي چې لړل دا د منافقت علامه وا او بازي علماوی چې د دینه مراد اغه ډلل چې کم د بر نه راکوسو مورځي پری خو راکوسو الله یې کم خلک چې دل په تاسو کې د امیر د حکم نه عارفه ما مخشوده دا وډلی داولی انما استدلهم دا شیطان او خو يل دی شیطان به بازي ما کسبو په سبب د بازي عملونو د یا لري دا شیطان لمساد شیطان وسوسه او د لوی مخک نه سهاملونه کې د شیلا سي بهو صداغي په ذریه داغي په وجابه نه دا کار او شو او ولکذ اف الله انهم مراد دینوم دا دي منافقان ته نه نه دي زګا چې الله اعلان د بخنی کوي ولکذ اف الله انهم الله ما في کلیدت دو مطلب دی یو د چې اغه زین کتره کوزیدل داخه عمل نو دا اول شو جو دی پسې روسو سکیرداروس عاملونه بو چې دا غې وجه وژنې دا عملو شو او یا مطلب دا دی چې دای کله دبر نه راکو شونه دی دا دی دا کی به دښمن راغی نو استزله او مشيطان او خوول دی شیطان دی بعض ما کسبو په سبب د بعضی هغه عاملونه چې د کډو مرچې پری خدا چې دی ترالو چې دی دی کی به دښمن راغی او وسول شیطان قدمونه خوول زکه هغه و حال الله ولي وكذا فالله وانهم الله ما في كل لذيدا ان الله غفور الله دې بخونغي حليم او صبرناک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا زربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّم لَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ سورة آل عمران 3 هيڅو اول ٲيڅہ کې درې شپې تا بیان د توحیدو فتوحید بانده اعتراضات دا احلی کتاب او دا غی جوابونه دیم باب او دیم ایسد سورت داعت نمبر چون ساٹنا تر ایک سو دو پوریوان آغی کی کتاب و ذکر کول در ایم ایسد سورت دا ایک سو در اخر د سورته پوری پدې کړه جماعات د لپاره اصول او آداب مز مز کی تذکره ده انفاک فی سبیل الله اعوذ بر بخلاوت یا ایه الذین امنوا ما ادب ذکر کوي مؤمنانو ته د جنگ یو هو دا جنگ بهر تذکره شروع وا هغه کې د منافقانو حالت بیانو څمنه منافقانو بدای کزنن په مشوره عمل شي دا تکلیف بنو را رسیدلې ذیکي الله ادب ذکر کوي مؤمنانو ته چې اسنه تاسو ته د دې مرافقانو باندې خبري شروع او دا اته مؤمنانو ته قران زکه ذکر کوي چې دشي قصده پارا اسباب هغه فرمانی فرماني ده الله ده او تابداری دا د منافقانو او د کفارو نو اللہوی دا منافقانو ممن د کفارو ممن ای دے دو پارا چه فتح پا شکست نبدلی او پا دشمن بان غلبا مومن نو آداب مومنانو تا لدفع الحزیمت چه شکست نرازی ما غید پر علی طریقہ دا دا چې دو کوفارو ذ منافقانو بنما نه یي یا یهلذین امنو اې د ایمان دا غدارو لا تکونو مکی گئے کلذین کفرو بشانا کسانو چې کوفر کړه وو وقالوا لاخوانهم او اې د ببارد خپلرونو کې دغورونو نه مراد امام نسفی رحمه الله قالوا لاخوانهم في حق اخوانهم في النسب او في النفاق وايدي په بارد خلورونو کې زرونو مراد نبیاء پا داخل يا خو رشتہ دار دي نبي په ګيغه مخلص صحابه هم داخلي کم چې د دوی او مراد نا يا دي په منافقت كي. وقالوا أو والدي لإخوانهم ببارد وحقول المنافقان يرون كئذا ضربوا في الارض كل تجدي سفر كيف بزمكك كي او كانوا لو كانوا عندنا لديدهم سران ما ماتون بومشي فما قتلوا او نبوا جل شيء كل تجدي زمكك سفر كيف یا ویده غزا کهونکی ندی وئ لوکانو اندنا ک베 دیسمږ سره نو ما ما تو نه بوملشی ما کوتلو نه بوجلشی دی وئ ک داخلک زمږه غنوي سمږه موږ جهاد لنیو تلی سفر لنیو تلی نو پاامن یو ملشی نه یو نو درسه بدیم بچیو الله رب ال عزت وئ چې نه دا خبره کوي ولي ليجعل الله ذالك حسره في قلوبهم ليجعل ذا لام متالق دصو پورې دي حروف یې جاره کو سناصو پورې تعلق نشي نه امام نسفرهم والله تفسير مدارک کې ذکر کړي چې قالو ذالکان واعتقدوا قالوا ذلك واعتقدوا ليكون ذلك حسره في قلوبهم ليجعل الله يعني دئدا خبر اقرا او دئ حق لك اعيده وساتلا داولي ليجال بمانه ليكون سر ليجعل الله ذلك د دې پاره چې کی الله دا خبره قالوا واعتقدوا قالوا ذلك واعتقدوا دایره خبر اوکړه کله کړه کیدې او ساتله ولي لیا جال الله ذالک حسره فی قلوبهم د دې پاره چې وګړه دایره خبر الله اس افسوس حسره افسوس ارمان فی قلوبهم د دې کی مطلب د جملی سلين مطلب د دې چې الله رب دې ته توې داما د دې خلق کړه کیدې جوړه کړې ده ندې حق لکه عقیده ده نه کدی بس د کورن نوته نه بمړ کېدل دای چې مړ دي نو ځکه مړ دي چې د کورو تیری نه دای به ټول امر لاسونه مرودي هاي ارمان ته د کورو نه وي او ته هاي ارمان ته د کورو نه وي او الله په دې قانون نه دی چې والله یحیی و یمیتو الله جون دې کولم له کول کای والله بماطا ملون بصیر الله سبحانه ملون دلیدونکې وله ان قتلتون في ذبیل الله کهتی تا سو وجله شوي پهلاله الله کې او مم یاعمله شوي په خپل مباندي مفلله تهزنو غم جنکېګما جو آباب د شرت محضوف دي دله لاېګمړ شي او که دشمن د لاسه وجله غم جن کې ګمالی لم مخ برتون غ برتونخ مخ بخنا من الله د طرفد اللهنا حمةونه ممهربباني خيرون غورده مما يجمعون داغنا مَكَي دا خل ک راجم کوي ولام قاسله شوي او قتلد يوجل شوي لا إلىلى الله ي تحشرون نخه مخالله تجمع کوول شيء اللهكمله شوي او کوو جل شوي اخلاق د امیر ذکر کړي چې امیر څنګه پکار دی په بې مع رحمت من الله سبب د رحمت د الله رب العزت لن تلهم فنرم شوي دیتا ولو كنت فظا فتو فظا سخويا غليذ القلب او سخذلن فذو من حوالك نذيب خارشو چا پرستانه انا دل کاستا اخلاق خراب دی دیبستا پیغمبر علیہ السلام با اخلاقو خو قرآن مجید گواهد چې ان کلا لا خلق نه عظیم مفاف انهم با خره کو دیتا مافیو تکا واستغفر لهم او با خنه واړه دی د پاره وشاورهم فل امر او مشوره کو د دی سره فکر کین پیغمبر علیہ السلام مشورې ته صادیتوم بصاعه کیسه خبره کې شکراتې سوال به کو جبرئیل امین براته خبره به وکولہ ودا اللہ دا مشوره اللله رب لذ که کوه چې ددی پهدي بندې تسللی رځي په ذاظمته از کله چېتی را د کې د و کاره په توک الله ځان سپه پهله داې ان الله يحببل مّ یقین الله منقيي د ځان سپمکو سره این سرکوم الله فلاغالی و کوم کللهستاسو دادو کنو نشته دسو زور اور کز کې پ تاسو په اخول کوم که الله ستاسوم دا په من د یننو سووک داکسه ی سر کوم م بعدې ستاسو عمداد بهوکې پس د پرخدوو د الله رړې زتنا الله که زوم امداد کوم نو بیا درندې څوک زور کید نه شي یخزکوم او کاله پرېديستاسو امداد په مندلهیننوڅوک داکسه ی سر کوم امداد بهو کې م پس د پرخودو الله نه الله رببولې زت ووي زه امداد کومه نو بیا به در به زورا زهورکیېږ نه او که زه د امداد نه کوم نههڅوک د امداد نه قرآن قرآ وي چې هیڅوک د امداد د شیکله سوواده لا نه ا مشر کوی ینصرونه اولییا هم یده میرونه عاد هم دا نکان خلک کوی د خپلو ملګرو امداد کې یو خپل دشمنان طبباقيي قران وای بی د معنی بل سوګم دات کولی کس د امداد نو تم نه هیڅ سوق به امداد نو کی وای را تاسو هغه تبر تا دوای نه هغه خدای قاضی سنا الله ابن ذکر کړي دی تفسیر مظهرینا نو موږ تفسیر مظهری ګورې نه د هغه بل کتاب ارشاد الطالبین ګورام مالا بود منه د هغه بل کتاب دی هغه ګورام فقای ک هغه خبره کړي ده وای قبر خپل اول سجدا ورته لا ګول او د دا قبروالانو داسوال کول چې زمما د پاره ته د الله نه غواړی دا, دا ناروا دی او پا دی او ډېر کارونه پکې داسې دي چې هغه وی سړی کفر ترې صحیح دی یو کتاب د تخارین هغه دونه نو غیونک انسانو ځکه قاضی سنا الله سیب د مجدد الفسانی او د مظہر جانی جانا رحم الله شاګردو د د تفسیری مظهری د نومي چې منسوک کړړی نو همدده کوجې نه کړړ دی ده دا دغ استستاو مرزا مظهر جانې جانا رحمه الله اغل نسب په نسب مین دا روان دي دا هغه کتاب کې دا خبره د کمی غاړی راله خدا چا پاغبانې دروغ تړلی دي حمیشه د پاارره نکان خلک چې بدنام نام کړي دي نو دا بدی نه خلکو بت نام کړینی غړان وي چې امداء امده اللوي زد د امد نه کوم بمن ذلذین سرکم من بعده بغیر زمانه بل څوک اندات کولی نشي نو دا خبره د هغه تفسیر کیږي راغلي دا, دا غنه دلی کلی زمونګه یقین دا دی چې دا غنه دلی کلی ځکه هغه نیک انسانو او کذل بالفرس شهم مبذاتنا حتاش ویلا الله دې وته ما فیه کی نو دا دغه د عبارت د خپل گنده کیدې د بات د پارا نقل کوي او زنه بل زیدان ودا غلطه اكيد ده چې الله به امداد نه کوي نو هیڅوک امداد نشي کوله هغه دی لهواله نو هغه بیل ما عبدالرحمن بابا خو وی کله خر در سره وی یو تنهایی چې الله دا سره مل نی عبدالرحمن کله خر در سره وی یو تنهایی چې الله به امداد نه کوي کنه ټول دنیا دې سن شي کوله و ان یخذلکم ک الله پری دې استعانت تمام الذین سوغلی عکس ينصرکم جستعانت بوکی من بعدې پس د پرښدوو د الله نه وال الله ف تو کل ممنونه خاص باله د ځان سپارې ممنان اعتماو بر وسه په الله او که سړه بعد ګان زیارتونهقبونه بیننه چې دونه خپله کې د غوشلووه وباکانې لبیین غله بدر کې غنیمتونه راغون شو یو صدر په کې غبو سه شو ډو منافق یا یو خبر اوکړه دا غی نور سوتو چې غنیمتونه چې د تقسیم شو بیا خو صحابه وبس تلو مدینی منواري دا نه منافق خبر اوکړه وایره کې دې شه په پیغمبر ځان لاغستې خوشاله وي کنه بس پرګې دی الله دایا ترولېګ وما کان النبیین نه دی جایز دپار له پیغمبر ان یغل لا چغلاوکی خیاناتو کی په مال غنیمت کی او مې چا چغلاو کړه یا تیرا بډې دې به مهاغشه غلا چې د پټکړی او یا عمل ک قیمتې پر د قیمتته چې چاسو پټګړي او د قیمت پررض بهغا د د سره یا را روان ب چا اوخ پټ کړړی په بوله پدی سټ د پاس اوخ کې نولی چې زه د وړه چې د را روانې خلکو طوت لې چې دغا دو غلی چا چرګ پټ کړي نو پدی سر به نست چابل بلی پټ کړي نه او سری او میدان د محشر ته به را تردی کې یو ستن جا پټکړی یو ستن هغه و سره لی ور سره بې اوره روان بې کلمه ځانه پټکړو خلک غوته یې سګه دللې کې نکل کېسه نه نه دا, کی دا بد بیا پوښی چې هوینه خودلیکلو ټیم نه نه خودی اړیجه دا کلم پټکړو نو الله وای چې چا څه پټکړو نو دې بعد قیامت پرځ داراړي د ځان سره پیغمبر نه دا جرم نکېږي منافقا دروغ وای پیغمبر نه کوي دا ما او تاته تا چل کوي او یو نیک انسان تهمت لګیدنه پاکي کا پیغمبر علی سلام باندې منافق تهمت لګولل دی الله برائت راولی کو ستا او استاذ ستا په یو ملګری ستا په مشر تهمت لګی نو ته دا بیان بیان کا ثم توفاکل نوفسین بیا بکر ورکړی شیاری او کسلا ما کسب بددل عمل چکلیدو او هم لا ظلمونا په دې بظلم نشی ګوره افمن اتباری رضوان الله ای هغه سو کتابی ودرزا د الله تمام آیا دپشانت د هغه چا کې دېشي با ابسغتم من الله چا وخت تشریف غصی ده الله او واه جهنم او د ذی وی جهنم سج ازون از غلیقته ګورسه وخت کنه او و به المسیر او بزداید ورته د جهنم ډیر نه کال زیدی الله وی یو سړی زما د رضا تابې دي د دې زما د غوسی کارونه نکوي پیغمبر خو هر وخت زما د رضا تابی دي دې څنګه د ما د غوښې کار کوي دا دروغ روغ هم درجاتن د دې لپاره دي درجه اند الله یې د الله رب ال عزت چې څوک د الله تابع وي او څوک د رب ال عزت نه فرماني ټول له درجي دي هوی له دوزخ جنت کې والله بصیر بما يعملون الله دې لیدونکو ته دې پام ملونو لقد من الله على المؤمنين صدقات النبي السلام الله او هی دی پیغمبر غلا کړی دا زالمه دا خو ما رحمت دی او زما رحمت را غلا لري اغه بخپله د بل بل د غلانه منی کین نو د خپل سره غلا کین غلا خو یو جنبه او پیغمبر پاکیت دا را غلا لري دی نو د خپل سره غلا کین لقد من الله على المؤمنین لكن الله احسان کوله په مؤمنانو اذ باص فیهم زکا جلل علی گل دی په دای کی رسول امنهم پیغمبر رسولن پیغمبر من انفه فهم د دې جنسنا الله رب ال ما پیغمبر علي ګل د دې د دې جنسنا او د انسانانو جنس شي دي انسانانو جنس شي دي انسان نه حيوان نه آتی کو تم من دي ښانو هي نه انسان په دې د ایشانه د ادم عليه السلام نا او ټول انسانانو توی بشر الله داستاسو دا ستاسو دي جنس نه دې برېلیا په تنه لګی اگر به حیوان نه حکین چتنه الله داسه سو دي جنص نه دي پیغمبر ساسه دي جنص نه دي يتل علیم آیاته لولی پدای آیاتن د الله و یزکی مو پاکی دی لرا او یعلمهم الكتاب وتعلم مر کی دی ل کتاب ول حکمت او سنت طریقو وان انکانو من قبل اگر جو مخک د دینه وان کانوا اگر جو دا داخلک من قبل مخک د دینه لفی ذلال مبین مختار گمراهی کی الله ربو لذا توي دا پیغمبر دیلار هغه چې دا خلک گمراهو پیغمبر و تراغی چې قران او ته نو د قرانم مجید آیتونو ګرړم به صفات ذکر کوي اتلو علیهم آیاتین اخر کې وايي ان من قبل لبی ذل الیم مبین قران آیاتونه وط...